Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah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 wa akhir al-hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar masa'al muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah kita lanjutkan kembali kajian kitab i'tiqad a'immati ahli hadis akidah para imam ahli hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili Rahimallahu ta'ala Kita masih dalam pembahasan Tentang iman kepada Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili Berkata Wa yakulun ma yakuluhul Muslimuna bi asrihim Assalafusaleh Ahlu sunnah wal jamaah Mengatakan sebagaimana Yang dikatakan oleh kaum muslimin eh Secara keseluruhan MashaAllahu Kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa malayasyaulayakun dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kamalakalat Allah sebagaimana Allah firmankan. Wa mata shauna illa an yasyallah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Ini tentang masalah masyaitullah. Masalah kehendak Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wajakulun para imam alil hadis mengatakan, la sabillali ahadin an yahruja an ilmilla. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk bisa keluar dari pengawasan ilmunya Allah Swt. Wa Wala an yahliba feiluhu wa irajatu masihat Tidak mungkin perbuatan kehendak manusia bisa mengalahkan kehendak Allah wala an yubaddala ilmulllah tidak akan mungkin bisa berubah ilmunya Allah fa innal alim la ya fa innahul alim la ya jahl wala sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui tidak diiringi ilmunya dengan kejahilan dan tidak diikuti ilmunya dengan kelupaan Walqadir qadir la yuhlab dan Allah yang Maha Kuasa Tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh seorang pun Ikhwanifillah Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Pada minggu yang lalu Sudah kita sampaikan beberapa poin Yang pertama yang eh, kita sampaikan Tentang pentingnya Kita betul-betul memahami iman kepada takdir Kalau kita salah dalam mengimani takdir Bisa rusak tauhid kita Bisa rusak iman kita Bahkan sebagaimana kata Abdullah bin Umar eh Beliau dalam Sahih muslim mengatakan Lau anna li ahadihim Mislahudin dahaban Fa anfaqahu Maka bilallah hatta yu minabil qadar Seandainya salah seorang di antara mereka Menginfakkan satu gunung uhud emas Tidakkan Allah terima Sampai mereka betul-betul beriman kepada keberat takdir Demikian pula Abdullah bin Abbas anhu Mengatakan bahwasannya al qadaru nizamut tauhid iman kepada takdir ini merupakan porosnya atauhid <tik> man wahhadallahu wa kadzdzaba bil qadar tauhidahu barang siapa yang mentauhidkan Allah beribadah ikhlaskan Allah namun dia tidak mengimani takdir mendustakan takdir maka pendustaannya ini akan membatalkan tauhidnya ini adalah hal yang sangat eh, penting sekali untuk kita pahami dengan sebenar-benarnya berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'u'at-tabi'in. Kemudian juga kita telah sampaikan bahwasannya iman kepada takdir ini hubungannya sangat erat. Dengan ya, tiga benda tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wasifat. Contoh ketika kita nanti mengimani poin ya eh, keempat dari iman kepada takdir bahwasanya semua adalah ciptaan Allah ini adalah bentuk tauhid rububiyah ketika kita meyakini semuanya itu adalah takdir dari Allah semuanya Allah yang mentakdirkan rezeki semuanya Allah yang mentakdirkan maka kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta kepada wali yang telah mati. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Eh, ya. namun kita minta kepada Allah Ya Kana Buduaya Kana Sain. Ini tauhid al uluhiyah. Ketika kita mengimani Allah Swt mengetahui segala sesuatu. Ini adalah tauhid asma wasiha. Ini salah satu contohnya. Eh, ya. artinya sekali lagi iman kepada takdir hubungannya sangat erat dengan tiga bentuk tauhid iman kepada Allah Swt. Kemarin kita jelaskan pada minggu yang lalu tentang dua poin dari kandungan iman kepada takdir. Ulama menyebutkan iman kepada takdir itu mengandung empat hal. Yang pertama, wajib kita mengimani tentang ilmunya Allah, bahwasanya Allah ya'lam makana wamayakun wamasa yakun wamalam yakun, laukana kaifa Ya, kata ulama, bahwasanya Allah ilmunya itu meliputi apa yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Dan apa yang sedang terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Dan apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Yang terakhir ini contohnya dalam ayat. Ya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sudah dalam neraka jahannam. Na'udhu min dalik. Ya, bagaimana mereka menginginkan untuk dikembalikan ke atas muka bumi ini walau idil mujrimuna naqisur usum inda rabbihim farjina na'ma salihan inna muqinin seandainya engkau melihat orang-orang mujrimin orang-orang kafir para pelaku dosa ketika mereka di neraka jahanam mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah subhanahu wa taala mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, dahulu kami di dunia mendengar, melihat, farji'na. Kembalikan kami ke dunia, na'mal saliha. Agar kita bisa beramal, saleh, Kita mau menembus kesalahan kita dahulu. Apakah Allah mengembalikan mereka ke dunia? Mustahil. Apa kata Allah? Walau ruddu, la'adu limanhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia Tetap berbuat maksiat, Tetap kafir Tidak ada manfaatnya Ini yang kita katakan tadi Allah mengetahui apa yang tidak terjadi Seandainya terjadi Dan bagaimana kejadiannya Allah tahu kalau mereka dikembalikan Tetap seperti dahulu Berbuat maksiat. Makanya tidak Allah kembalikan lagi Ini sekali lagi ilmunya Allah Bikuli syain alim Allah mengetahui segala sesuatu lah takfiah, kafiah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu apapun. Dan diantara buah dari iman kepada takdir seperti ini, maka hati kita kita merasa selalu diawasi oleh Allah سبحانه و تعالى. Dahulu ulama salah mengatakan, silakan anda berbuat maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah سبحانه و تعالى. Tentunya tidak ada. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya, wallahu. Ya alimun bidaati sudur Allah mengetahui apa yang dalam dada-dada manusia. Ya ya'lamu kha'inatal ayyun wa ma sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disimpan disembunyikan oleh hati manusia. Ini adalah ilmunya Allah. Kita wajib meyakini tentang hal ini. Dan ini juga sebagai bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah demikian kelompok Syi'ar yang mereka mengatakan meyakini Allah dahulunya itu tidak tahu kemudian setelah kejadian baru Allah tahu makanya mereka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar dikarenakan mereka menafikan salah satu poin iman kepada takdir mereka mengatakan wa annal amra unfun yaitu artinya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut ini sama dengan akidah syiar ofidol seperti yang sudah kita pernah eh, bahas di majlis kita ini dalam kitab usul al kafi karangan al kulai dalam bab dalam bab kita tersebut ada judul babul Bada' ya bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa terjadinya sesuatu tersebut alias dulu Allah jahil kemudian baru Allah mengetahui ini adalah kufur akbar. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Tentang Alkitabah Catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala eh, Bahwasannya semuanya telah Allah catat Di dalam lahul mahfud Ma'asobaka Lam yakun yukhtiaka Wa ma'akhtuaka Lam yakun yusibaka Apa yang Allah ya Tulis dalam lahul mahfud Tidak akan mungkin Meleset darimu apa yang Allah takdirkan, Allah catat untukmu atau atasmu, tidak akan mungkin lepas darimu. Namun sebaliknya, wama aktaaka, apa yang tidak Allah tulis di dalam lauhul mahfudz untukmu atau atasmu, tidak akan mungkin ya, menimpamu. Oleh karena itulah, di antara buah iman kepada takdir seperti ini, maka orang tersebut Eh betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan menjadi para pengajut namun sebagai orang yang berani karena semua Allah takdirkan apa yang kita takuti semuanya Allah eh catat di dalam al-mahfud kemudian kita bawakan kemarin tentang macam-macam kitabatul maqadir eh para ulama membahas di antaranya alim nuqayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil ini termasuk kitab yang paling komplit dalam pembahasan takdir ya Karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu judulnya Syifaul Al-Alil. Di dalam kitab tazkidah juga yang disebutkan oleh para ulama, <coughs> catatan takdir ada beberapa macam. Nah, yang pertama Al-Kitabatu Al-Amah, catatan takdir secara umum mencakup semua makhluk Allah. Baik manusianya, jinnya, malaikatnya, Tanam, ta, tanamannya, hewan-hewannya semuanya Allah telah catat dalam lahul makfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, Inna Laha kata bama kodil khalaik an yahlu kusamawati wal ardabekham sini alfasana sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini alkitab betul ama catatan takdir ya secara keseluruhan sampai ya tidak ada batas waktunya kemudian yang kedua alkitab atau alqurria catatan takdir bagi setiap manusia ketika mereka masih di alam rahim seorang ibu ini sudah kita sampaikan harisnya <tuh> dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasul menjelaskan kepada kami dan beliau adalah as-sadiq yang jujur dan wajib untuk kita benarkan kata para ulama kenapa beliau memulai dengan ucapan ini ini tidak biasa seperti ini karena yang akan disampaikan ini masalah ghaib dia masalah takdir Kemudian beliau mengatakan Rasul bersabda inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misal Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dimulai dalam bentuk sperma dalam waktu 40 hari kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama 40 hari. Ketika sudah berusia janin 120 hari, maka yursal ilahil malak Allah mengutus malaikat faianfukufihir roh, kemudian malaikat meniupkan roh, maka dia menjadi manusia seutuhnya dalam artian sudah kita sampaikan kalau dia misalnya udh bilamindalik keguguran pada waktu itu maka diperlakukan sebagaimana jenazah manusia yang yang normal di solati di kafani di makamkan. Adapun kalau sebelum 120 hari maka dia tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya tidak diperlakukan ketika keguguran sebagaimana tadi. Kemudian sumwayukmar biar baik kalimat kemudian malaikat diperintah untuk mencatat ya empat takdirnya ini yang dikatakan alkitabatul umriyah catatan takdir seumur so hidup orang yang eh ya, tadi jalin tadi ya biqatbirizqih dicatat masalah rezekinya wa amalihi tentang masalah amal perbuatannya wa ajalihi kematiannya wasakun au sa'idun dia sengsara atau bahagia ini sudah Allah patenkan ya ketika orang itu masih dalam rahim ibunya. Kapan dia mati? Berapa rezekinya? Ya, tidak akan mungkin bisa berkurang. Ya, kalau usianya sudah Allah patenkan usia 50 tahun matinya, mati, ya sudah mati. Bagaimanapun usahanya untuk hidup, kalau sudah Allah eh, catat usianya pada waktu dalam rahim ibunya tersebut, pasti akan mati. Tidak akan Allah akhirkan Akan Allah tunda ya, Ajal seorang manusia Apabila telah sampai kepada Waktunya Ini sudah Allah catat pada waktu orang itu Dalam rahim ibunya Demikian pula masalah amal perbuatannya Dia beramal salih, beramal talih Sudah Allah catat di dalam Lahul mahfud tersebut Demikian pula kebahagiaan Ataupun kesengsaraannya Sudah Allah catat bahkan Sampai dia di surga atau neraka sudah Allah catat sudah Allah ketahui arah ini di surga atau di neraka. Naudzubillah mina ada Dalam riwayat Rasul mengatakan mamin kum min ahajen illa wakat kutiba mak fil jannah t'au finar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya. Kita semua sudah Allah catat eh, tempat tinggal kita. Naudzubillah mina ada Enak eh, Allah Taala jana kita menak kepada Allah surganya dan kita berlindung kepada dari api nerakanya. Namun sudah Allah tak ketahui eh, tempat tinggal kita sudah Allah tetapkan sudah Allah catat. Eh. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah dan natakir alamakot kutip wanadaul amal. Kalau begitu ya Rasulullah kita enggak usah beramal. Eh, kita bersandar saja kepada takdir. Kalau memang sudah Allah catat tempat kita di surga atau di neraka, apa jawab Rasul? La jangan tidak. E malu fa kullun muyassal limakhulqalah namun beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasul membacakan ayat surat al-ain al fa amman atowattaqa wasaddaqabil husna fasanyassirhul liyusra ayo barang siapa yang bersedekah berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah wasaddaqabil husna dan dia membenarkan adanya surga beriman kepada hari akhir ayo sadqa husna fasan yasirul maka Allah kan kami kata Allah akan mudahkan jalannya menuju surga tersebut ada hukum sebab akibat baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat ya, jangan kita mengatakan wah kalau kita sudah ditakdirkan kenyang enggak usah makan ya coba aja tiga hari enggak makan kenyang ya, ada hukum sebab akibat innamal ilmu bitaallum sesungguhnya orang itu bisa mendapatkan ilmu dengan belajar. tidak ada istilah ilmu ladjuni lewat mimpi, tidak nah, ada khoyar. ya, harus ada apa? sebab akibat orang itu bisa menjadi sukses. ayat biideni lah. ayat di antaranya dengan dia berusaha keras. ada hukum sebab akibat. demikian pula urusan akhirat. ayat ketika orang itu bersedekah, fa'amaman atau ayat wasadakobilusna, maka dia diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya menuju surga tersebut ya. Namun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu dalam ayat wa amman bakhila wastagla ya fasan nasirul usra. Namun barang siapa yang dia bakhil, dia tidak membutuhkan surga Allah Subhanahu wa taala, eh, dia sombong, maka Allah akan ia eh, susah, ya eh, jadikan dia susah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ada hukum sebab akibat aljazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal, amal perbuatan. Ini penting sekali lagi, semuanya telah Allah catat di dalam lahul mahfud Makanya kalau orang itu betul-betul memiliki keyakinan seperti ini, maka dia betul-betul tenang hidup-hidupnya. Eh dia sudah tahu apa yang Allah ya eh, kehendaki apa yang Allah telah catat tidak akan mungkin bisa ya, meleset jarinya, yang penting sebagaimana kata Rasulullah, diikmalu berusaha, nah, ya. setelah itu pasrah kepada Allah SWT makanya insya Allah kalau ada waktu nanti kita bacakan uh, samarat, ya, sudah kita sampaikan beberapa poinnya, namun kata sebagian ulama disebutkan ada lebih dari 20 buah, ya, faedah dari iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dan dari sisi apa? Kejiwaan. Eh banyak sekali buah iman kepada takdir. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka banyak membahas masalah iman kepada, kepada takdir. Karena ini masalah yang sangat amat, eh penting, yang sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita di hadith dunia. Di dunia yang fana ini. Kemudian itu namanya Alkitabatul Umriyah. Okay, catatan takdir seumur hidup orang tersebut. Yang sudah Allah patenkan pada waktu dia masih dalam rahim ibunya. Kemudian yang ketiga. Alkitabatul Hawliya. Catatan takdir setiap tahunnya. Ini Allah catatkan pada waktu malam Laylatul Qadr. Okay, dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman. Inna anzalnahu fi mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Sasaunya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi yaitu malam Lailatul Qadar semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang akan datang ini Allah mengatakan sesungguhnya kami Menurunkan Al-Quran Di malam yang diberkahi Fiha di dalam malam itu Kullu amrin hakim Yufraku kullu amrin hakim Kata para ulama tafsir dari kalangan sahabat Abdullin Abbas dan yang lainnya Yaitu yuktab kullu amrin hakim Ditulis semua takdir Dalam setahun itu Jadi contoh ya Kita duduk sini Pada hari ini Ejam eh, ini Jangan nah, ya, kita membahas masalah ini. Ini sudah Allah catat di malam Lailatul Qadar, er Ramadan yang lalu. Nanti sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya selesai. Kemudian diperbaiki lagi cara takdir tersebut setahun yang akan datang pada malam Lailatul Al Qadar. Dan sudah kita sampaikan tidak ada ya, pertentangan antara catatan takdir di malam Lailatul Qadar dengan dilaul Mahfud dan dengan yang di rahim ibu tersebut semuanya saling melengkapi saling menguatkan ya ini catatan takdir yang yang ketiga yang keempat catatan takdir Alkitabatul Yaumia catatan takdir setiap harinya yaitu pada ya catatan malaikat yang Allah utus untuk mencatat ya amal perbuatan manusia Allah mengatakan kullayau min Setiap hari Allah dalam apa? Kesibukannya Di antaranya dalam masalah mengatur takdir Makhluk-makhluknya Ini di antara Bentuk-bentuk catatan takdir Yang dicantumkan dalam ayat Ataupun dalam hadis Rasulullah SAW Yang wajib untuk kita Mengimani semuanya Dan sudah kita sampaikan Rasul mengatakan rufi'atil aqlam wa jafati suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering tinta. Artinya yang ada di dalam lahul mahfud tidak akan mungkin bisa berubah. Tidak akan mungkin bisa ya berubah catatan takdir tersebut. Kalau mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan sabda Rasul, la yaruddul qada' ila doa? Tidak akan bisa. Manolak takdir kecuali doa Ada pula sabda rasul Man aroda an yub besato fi rizqihi wa yunsa fi asarihi fal rahimahu Barang siapa yang ingin, yang suka untuk dibentangkan rezekinya Dan untuk dipanjangkan usianya Maka hendaklah dia menjalin tali sato arrahim. Kok kelihatan ada kontradiksi? Kok ini bisa berubah? Ya, maka ulama menjawab ada beberapa jawaban. Yang pertama dikatakan bahwasanya sebetulnya tidak akan mungkin ada perubahan. Itu perubahan sebelum Allah mematenkannya di dalam lahul mahfudz. Eh ya, sebelum Allah catat di dalam lahul mahfudz, ya. Manusia awalnya dia fakir. Ya, Kemudian dia berusaha Kemudian dia berdoa Kemudian Allah kahulkan doanya menjadi orang yang kaya raya Ini semuanya rentetannya sudah ada dalam lahul mahfud sekarang ya. Ada pun sebelum Allah patinkan 50 ribu tahun Ini masih apa? Ada perubahan daru miskin Kemudian berdoa, beramal, kemudian dia kaya Ini jawaban yang pertama Yang kedua, kata para ulama Takdir yang bisa berubah Itu takdir yang ada Di catatan malaikat ya. Yang ada Di istilahkan oleh para ulama Takdir ada dua istilahnya Takdir yang ya mubrom Yang musbat yang telah Allah patenkan Seperti dalam lahul mahfud Ada pula takdir yang ya Belum Allah patenkan Alias muqayyad Yang terikat Contoh dan ini di tangan para malaikat yang kita katakan tadi. Contoh dalam eh buku para ulama dikatakan malaikat diperintahkan mencatat eh catat eh si fulan ini usianya 50 tahun, ya. Namun kalau dia terus menjalin tasya rahim, jadikan usianya 60 tahun. Ini yang bisa berubah di catatan apa malaikat karena malaikat tidak tahu yang lain. Apakah orang itu nanti satu rahim atau tidak Maka di malaikat dicatat E2 usianya Ya Tatat orang ini si Fulan Si Ahmad Ini usianya 50 tahun Namun kalau dia menjalin Taisatu Kalau dia banyak berdoa dipanjangan usianya Maka Wafatkan dia usia 60 tahun Tambah usianya apa? 10 tahun. Ini yang masih bisa berubah. Malaikat tidak tahu. Apakah orang itu apa tahu eh, orang itu menyalin Tari Sotrehem atau tidak? Tidak tahu. Maka dicatat dua-duanya antara 50 sampai apa 60 tahun. Ini yang namanya apa takdir bisa berubah. Catatan takdir yang bisa berubah. Ya eh, catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Adapun yang di sisi Allah di laul mahfud atau berkaitan dengan ilmunya Allah tidak bisa apa. Perubahkan Allah yang tahu yang ho'ib, adapun mereka tidak tahu yang yang ho'ib. <tuh> Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada takdir, yaitu al-iman bi-masyiatillah. Ini pembahasan awal ini, yaitu masalah kehendak Allah bahwasanya kita yakini tadi kata Imam Abu Bakar Ismaili masyaallah kana wa ma la yasala wa ma la yasala yakun ini adalah ijma ulama al-sunnah mengatakan masyaallah kana apa yang Allah kehendaki pasti terjadi apa yang tidak Allah kehendaki tidak pasti tidak akan mungkin bisa terjadi sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu masyita kana wa ilam amsha wa masyitu illa am tasha lam yakun KTM Syafiq, ya Allah, apa yang Allah ke, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syitu dan apa yang aku gandaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini yang wajib untuk kita, Pak, iman. Makanya kalau kita berjanji, kita diwajibkan mengatakan apa? Insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika gadah illa... An ya jangan engkau mengatakan Aku akan berbuat ini atau itu besok Kecuali jangan mengatakan apa Insya Allah Kenapa Kita hanya bisa merencanakan eh ya, Yang bisa menentukan Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang wajib untuk kita Yakini bersama Tentang Masyidat Allah Ayat Ta'ala Dan Apa yang Allah kehendaki eh Wajib untuk kita yakini tidak mesti Allah cintai ya. Ada pembahasan Dalam masalah ini yang Kalau kita betul-betul paham Insya Allah kita akan selamat Dari berbagai macam bentuk kesesatan Dalam masa takdir eh, Dan ini akan mendorong kita Untuk betul-betul meraih eh, Kecintaan Allah SWT Orang mungkin ada yang mengatakan Wah orang kafir itu kok diciptakan Padahal mereka kan apa ya eh, kafir, mereka tidak beriman kepada Allah, ya, apakah mereka dicintai Allah SWT ya, ada apa yang mengatakan ya sudahlah, jangan engkau apa ngomeli aku terus, jangan engkau menasihat aku, memang aku menciptakan seperti ini Eh olah apa dia mengatakan, aku menjadi pencuri aku menjadi pezina, penjado khomer, penjado narkoba itu takdir Allah, dan Allah rita kepada aku, buktinya apa Allah takdirkan aku seperti ini maka Kata Pak Ulama, harus kita yakini. Kehendak Allah itu ada dua macam. Al-Iradal Kauniyah dan Iradal Asyari'ah. Apa Iradal Kauniyah? Iradal Kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Namun tidak mesti Allah cintai. Ya. Allah yang menghendaki terciptanya Iblis. Dan tercipta Iblis tersebut. Namun bukan berarti Allah apa cinta kepada iblis buktinya Allah ia ya, menjanjikan api neraka kepadanya Allah murka kepada iblis Allah melaknatnya ya Ini apa artinya tidak semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai namun Allah menghendaki terciptanya iblis terciptanya orang kafir terciptanya ahli bidah terciptanya kemaksiatan ini karena banyak hikmah di balik itu yang terkadang akal kita belum bisa apa menalarnya. Ini yang harus kita apa yakini. Kita jangan apa selalu ya mengukur segalanya dengan akal. Makanya ulama mengatakan wa asul qadari sirullahi taala fi khalqihi lam yattali alimalakun mukarabun walanabiun mursalun asal takdir itu ada rahasia ilahi. Tidak ada malaikat yang dekat malaikat rasul yang diutus tahu tentang semua rahasia ilahi tersebut. Contohnya apa? Dalam penciptaan iblis, penciptaan tadi orang kafir, ahli maksiat dan lain sebagainya. Kita yakini di balik penciptaan tersebut ada banyak hikmah yang terkadang kita apa tidak bisa menyalarnya. Ingat firman Allah. Ya, tentang malaikat Allah Swt yang bertanya kepada Allah hikmah diciptakannya manusia yang banyak merusak di atas muka bumi ini. Wa idqala robbuka lil malaikati ini jaelun fil adhikalifa. Kalu ataj alu fihah man yusidu fihah. Wa Wajah fikud dima. Wana hnu nusabbihu bihamdi kawonu kardi sulat. Kala ini ala mumala taklamun. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikatnya. Sesungguhnya aku akan menciptakan Khalifah manusia Di atas muka bumi ini Malaikat mengatakan Ya Allah Apa hikmah Di balik engkau menciptakan makhluk Yang akan merusak di atas muka bumi ini Yang akan menumpahkan darah Di atas muka bumi ini Sedangkan kami para malaikat Selalu bertasbih, bertahmid kepada mu Apa jawaban Allah Ini alamu. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Bahwasanya di balik penciptaan manusia meskipun banyak merusak, namun banyak hikmah di balik itu semuanya. Demikian pula, ketika mungkin kita hirup musibah, eh kita hirup malah petaka bala. Terkadang awalnya kita mar marah, murka, ya kita mungkin bisa stres, namun terkadang di balik semua itu banyak hikmah. Ya. Makanya Allah mengatakan. Wahasa antara ushayan wah wah khairul lakom eh bisa jadi apa yang engkau tidak suka itu baik bagi kalian wahasa antuhibus ushayan wah wah sharul lakom dan bisa jadi apa yang engkau cintai itu jelek bagimu kita nggak tahu Allah yang Maha Maha tahu apalagi kita yakini Allah di namanya Al Hakim ini juga termasuk kaitannya dengan Tauhid asma wa sifat Allah namanya Al Hakim Inna Allah azizun Hakim apa makna Al-Hakim? Yaitu Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Namanya Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Semua ada hikmahnya. Akan tapi terkadang akal kita yang terbatas, eh tidak bisa apa? Menalarnya. Mungkin sebagian kita bisa menalarnya, sebagian tidak. Namun yakini pasti ada hikmahnya. Cepat atau lambat takdir Allah tersebut. Contoh kata Pak Ulama, dia nanya Imam Muqayyim Rahimullah menyampaikan tentang hikmah diciptakannya iblis. Eh bahwasanya kaidahnya secara global diciptakannya iblis itu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya, kebaikannya dibandingkan tidak diciptakannya apa? iblis. Itu kaedah Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang murni jelek. Ya, eh, makanya dalam doa Rasul, ya eh, dalam hadis Rasul dikatakan was syarru laisa kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak ada takdir Allah yang murni jelek 100% tidak ada ada jelek mungkin 30%, 70%-nya baik makanya Allah takdirkan banyak hikmahnya ya, contoh di antaranya masra iblis ulama membahas apa hikmah diciptakannya iblis ya, di antaranya kata ulama kalau tidak ada iblis tidak ada orang kafir kalau enggak ada orang kafir, ya tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jihad zirwatus sanam Islam. Jihad, ya ini bukan terorisme. Jihad yang syar'i itu adalah tulang punggungnya al-Islam. Dan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Iblis karena di antara hikmahnya agar ada orang-orang yang apa? memerangi asyaitin ya di antaranya apa para anbiya Allah ciptakan ya para ulama para dai-dai ahlussunnah ini apa ladang pahala yang luar biasa dengan adanya apa iblis tersebut ya demikian pula kalau tidak ada iblis tidak ada pelaku maksiat kalau enggak ada pelaku maksiat tidak ada tobat karena semuanya baik semuanya namun dengan adanya maksiat kemudian dia tobat Allah mengatakan Inna Allahu yahidbud tawabin wajhibun mutahhirin sesungguhnya Allah ia eh, cinta kepada yang bertobat dan yang mensucikan dirinya masih banyak lagi faidah faidah hikmah di balik penciptaan iblis tersebut. Ia eh, demikian pula kalau kita rasakan ia eh, malapetaka musibah eh, seperti yang sering kita contohkan berapa saat yang lalu aja kejadian eh, jatuhnya pesawat. Ayah eh, banyak berita waktu itu. Eh menceritakan banyak penumpang yang eh, ditinggal oleh pesawat tersebut Ya eh, kalau kita bayangkan kita seperti itu, kita awalnya murka sudah siap, mau safar ditinggal pesawat, bagaimana marahnya kita namun berapa saat setelah itu apa kita langsung berubah gembira bersyukur, karena apa? Enggak jadi apa? mati eh, sedangkan yang lain, sudah mendahului kita intinya sekali lagi, terkadang eh, akal kita masih belum bisa menalar namun yakinilah, eh, semua takdir Allah itu baik Ya eh, kita harus betul-betul husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ila yusalu amma yafalu Allah mengatakan tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Justru manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya e Allah fa'ala limayrid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak layak untuk kita protes kepada takdir Allah SWT, ta Mengapa kita di Mengapa musibah itu mendatangi kita? Eh kita yakini semua ada hikmahnya. Ya, eh, kita yakini wa ma Allahul yadhimhum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang mendzalimi mereka, namun merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ini di bahasa Faedah kita beriman kepada takdir ada perasaan husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi timpah, sakit dan sebagainya. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni 'abdi Aku sesuai dengan prasangka hamba Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepadanya. Namun sebaliknya, orang itu berusaha enggak kepada Allah, Allah akan balas dengan yang tidak baik kepadanya." Ya. Kemudian al-masiah hadis yang kita sampaikan kehendak Allah ada dua kehendak al kauniyah ini bersifat ya umum yang pasti terjadi namun tidak mesti Allah cintai Allah menghendaki terciptanya iblis Allah ciptakan namun tidak Allah cintai yang kedua iraudah ashariah al iraudah ashariah itu kehendak Allah yang bersifat syar'i alias pasti Allah cintai Meskipun tidak harus terjadi, Allah menghendaki semua orang beriman kepadanya. Namun tidak Allah apa, ya eh, kehendaki semuanya terjadi. Ini namanya iraja asyiyah. Namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Eh, Allah menghendaki sekali lagi manusia itu beriman, namun nggak semuanya beriman. Allah menghendaki semuanya bertawhid, namun nggak semuanya bertawhid. Kalau ada yang bertawhid maka Allah pasti apa mencintainya ini namanya iraja asyariah. Jadi, tidak semua kehendak Allah itu pasti Allah cintai. Contoh ya, kehendak yang tidak Allah cintai meskipun terjadi dalam kehidupan ya, real kita, ke, konkret kita, seorang yang punya penyakit gula, qodarah Allah, ya sakit sampai mau diamputasi. Tentunya tidak ada yang berkehendak apa diamputasi kakinya atau tangannya. Nauzubillah min dalal. Namun, karena kebaikan yang lain di balik dia amputasi tersebut, maka dia relakan apa? Kakinya ataupun tangannya dia diputus. Ya. Intinya tidak ada yang menghendaki iblis. Namun, ketika diciptakannya iblis, itu ada hikmah di baliknya. Demikian pula kata ulama, ketika orang itu amputasi, tidak ingin orang itu apa? Eh hilang salah satu anggota tubuhnya. Namun, kan ada hikmah di baliknya, ada manfaat di baliknya, maka dia merelakan. Inilah yang Ya, salah satu contoh takdir al-kauni. Tidak ya, pasti dicintai namun pasti terjadi. Inama amruhu idza araja sa'an an yaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah. Eh, jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka cukup Allah mengatakan kun jadilah. Maka terjadi. Inilahnya iraja al-kaunia. Kun kaunia. Pasti terjadi namun tidak mestilah apa cinta. Maka jangan salah paham. Oh, saya berbuat maksiat memang takdir Allah. Allah rida kepada saya makanya Allah takdirkan. Ini salah. Ya. Makanya dahulu ketika ada seorang pencuri yang dihadapkan kepada Al-Khalifat Rasid untuk dihukum, sang pencuri mengatakan, "Ya Al-Khalifa, ya amrul mukminin, saya ini menjadi pencuri karena takdir Allah." Maka beliau menjawab, Jamiqkan pula, saya akan potong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada ungkapan dari ulama diantara alimah munqidim beliau mengatakan, la ya juzul ihtijaj jubil fil ma'ayib, walakin ya juzul al ihtijaj fil ma'ayib atau fil ma'saib. Ya, kata beliau tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Oh, jangan engkau celak aku. Aku menjadi pencuri, perampok, pembunuh, pecah narkoba. Kan takdir Allah. Ini adalah ucapan yang batal. Salahlah Pak Allah riba dengan perbuatan maksiatnya. Nabi bilang mendalik. Ya. Kemudian darab <coughs> beliau. Namun boleh kita berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. <coughs> Makanya dalam hadis Rasul S.A.S. mengatakan, Ikhris al-mayanfauka wasain billah. Berusahalah, bersemangatlah dalam rayang bermanfaat. Di dunia maupun akhirat, wasa inn minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita berusaha sebaik-baiknya meraih yang bermanfaat di dunia wal wa akhirah dan harus bertawakal minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita beramal berdoa minta tolong kepada bertawakal kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah Sallam, "Lau asabaka shayun, falatakul, lau faatukada, lakana kada wa kada. Namun ketika engkau ditimpa musibah." Jangan mengatakan. Oh seandainya aku tidak berbuat demikian. Tidak akan menimpaku demikian dan demikian. Namun kata salam. Walakin kol. Kaudarullah wa masyafal. Namun ketika ada musibah datang. Katakan. Kaudarullah. Ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anallau tak tahu. Bab amal syaitan. Karena kata-kata seandainya. Itu akan membuka pintu bagi. Asyaitan. As ini adalah. Eh, solusi agar betul-betul kita tidak terlalu ya eh, stres, frustasi ketika mendapatkan musibah sudah katakan, kaudarulloh sudah takdir Allah mau apa kita, kita hamba Allah Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ya eh, yang paling tadi eh, kita sudah berusaha sebaiknya, kemudian kita mendapati apa yang tidak kita inginkan ya sudah kaudarulloh wahmasya faal dan kita yakini tadi. Allah tidak pernah berbuat wali kepada kita. Mungkin adalah karena dosa kita, kita mendapatkan musibah. Hustuban, Allah cinta kepada kita. Makanya kita kasih musibah di dunia daripada di akhirat. Hustuban kepada Allah. Mungkin dengan musibah ini, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin dengan musibah ini, Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada saya. Eh, ujian sebagaimana anak? Eh, sekolah. Dengan ujian tersebut, semakin tinggi derajat orang tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan semakin tinggi pohon tersebut semakin kencang haba anginnya. Husutan kepada Allah. Ini di antara samarat atau buah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqul hada wa as'alullakum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Star.